Capitolul 14 Și m-am uitat și iată mielul să te ape muntele Sion și cu el mii, care aveau numele lui și numele Tatălui lui scris pe frunțile lor. Atunci am auzit un glas din cer ca un vuiet de ape multe și ca bubuitul unui tunet puternic iar glasul pe care l-am auzit ca glasul celor ce cântă cu alăutele lor și cântau o cântare nouă înaintea tronului și înaintea celor patru ființe și înaintea bătrânilor, și nimeni nu putea să învețe cântarea decât numai cei ce o, cei 144 de mii care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Aceștia sunt care nu s-au întinat cu femei, căci sunt feciorelnici, aceștia sunt care merg după miel oriunde se va duce. Aceștia au fost răscumpărați dintre oameni lui Dumnezeu și mielului. Iar în gura lor nu s-a aflat minciună, fiindcă sunt fără pricană. Și am văzut apoi alt înger care zbura prin mijlocul cerului, având să bine vestească Evanghelie veșnică celor ce locuiesc pe pământ și la tot neamul și seminția și limba și poporul, zicând cu glas puternic, temeți-vă de Dumnezeu și dați-Lui slavă că a venit ceasul judecății Lui și vă închinați celui ce a făcut cerul și pământul și marea și zvoarele apelor. Și un al doilea înger a venit zicând, A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul furiei desfrânării sale." Și al treilea înger a venit după ei, strigând cu glas puternic, Cine se închină fiare și chipul ei și primește semnul ei pe fruntea lui sau pe mâna lui, va bea și el din, vin, din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul mâniei sale." Și se va chinui în foc și în pucioasă, înaintea sfinților, îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în vecii vecilor, și nu au odignă nici ziua, nici noaptea cei ce se închină fiarei și tipul ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și am auzit un glas din cer zicând: Scrie. Mericiți cei morți, cei ce de acum mor într Domnul, da, grăiește Duhul, odignească se de ostenelile lor, căci faptele lor vin cu ei. Și-am privit și iată un nor alb și cel ce ședea pe nor era asemenea fiului omului, având pe cap cu nună de aur și mână secera scuțită. Și un alt înger a ieșit din templu, strigând cu glas mare celui ce ședea pe nor, trimite secera și seceră, Că a venit ceasul de secerat, fiindcă s-a copt secerișul pământului, și cel ce de pe nor a aruncat pe pământ secera lui, și pământul a fost secerat. Și un alt înger a ieșit din templu cel ceresc, având și el un cuțitaș, a ascuțit, și încă un înger a ieșit din altar, având puterea asupra focului, și a strigat cu glas mare lui care avea cuțitașul ascuțit, zicând, Trimite cuțitașul tău cel ascuțit și culege ciorchinii viei pământului, căci strugurii ei s-au copt. Și îngerul a aruncat pe pământ cuțitașului și a cules via pământului și strugurii i-a aruncat în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat afară din cetate și a ieșit sânge din teasc până la zăbalele cailor, pe o întindere de 1600 de stadii.